Igen. a haj a legnehezebb, különösen a homlok kontrasztja mellett. Önfelettem nagyot sóhajtott, Muszorszki azonnal észrevette. Ne bántja, drága Ilja Jefimovics, ne is tagadja, az arcára van írva. Rosszul tartom a fejem, vagy a dudolásom zavarja? Szó sincs róla, csak a haja színe. Nem inkább az, hogy ilyen torzomborz, turt aggódva a hajába muszorsz Igaz, ma anyacska meg sem fésült, de ha idehozza a fésümet az éjjeli fiókjából, én magam is, nem, nem, nem a formájával van baj, magyarázta ilja. Sőt, szerintem így sokkal jobb, mintha ha anyacska vagy ön megrend szabályozna a fürtjeit. A szín nem barna, és nem fekete. Illetve, ha ezt a feketét használom, nem volt szokása, hogy ennyire nyíltan valljon mesterségének gondjairól, de most maga sem értette, hogy miért, úgy érezte, jobb, ha mégis beszél róla. Tehát a fekete, ismételte Muszorszki. Ha jól emlékszem, már tegnap is ez a szín engedetlenkedett... És maguk, festők, hogy hívják ezt a feketét? Gondolom, van valami neve, biztosra veszem, hogy nem elégednek meg egy fajta feketével. Elfemben is várt, közölte kurtán Ilja, és immár harmadszor fogott egy új árnyalat kikeveréséhez a paletta szélén. Különös elnevezés, vélte elgondolkodva Muszorszki. Nekem inkább valami halvány vajszín jut eszembe az elefántcsontról, vagyis maga az színe. Persze még így sem olyan visszataszító szó, mint ami mi -szex akkordunk. Onnan a neve, hogy a csontot szénné égetik, és azután porrá törik, magyarázta Ilia. Az elefántcsontot. Ezt nem merném ilyen határozottan állítani, lehet, hogy valamikor a régiek, akik elég gazdagok voltak hozzá, valóban csak elefántcsontot használtak a festék készítéséhez. Ma már ez nem valószínű. Elfenbein Schwartz, Elfenbein Schwartz, ismételgette Muszorszki. Pedáns és ellentmondásos név. Olyan akár a németek. Vagy más nemzetek festői is így hívják? Ilia megint nem törődött azzal, hogy mit válaszol. Ez az immár negyedik kísérlet. Végre sikeresnek ígérkezett. Nem tudom. Lehetséges. De nem is nagyon érdekel. Én ezen a néven rendelem mindig a festékkereskedőktől, és nem gondolkoztam még azon. Elharapta a mondatot. Igen, most még kell egy kevés, nagyon kevés okker, és akkor... Talán, talán. Engem a szín, az árnyalat érdekel. Ami sok rejtett összetevő eredményekén benne van a legegyszerűbbnek látszó úgynevezett tiszta színben is. Az elnevezés önmagában csak az, ami szabak ilyen vagy olyan csoportosítása. Ez önmagában nem ér semmit. Úgy mondta. Nem ér semmit. Élénkült fel váratlanul muszorsky, majd egyszerre elkomorodott. Látja, drága rudas uram. ez az egésznek a szomorú lényege. Mm -hmm. Morogta a fogak között kétkedő hangsúlyjal iljár. Most vitte a vászonra ezt a talán sikeresnek mondható negyedik keveréket, több társalgási udvariasságra nem futotta a figyelméből. Nem egészen értem, hogyan is gondolja. Fogalma sem volt, mit mond. A szomorú lényeg, mely nem ér semmit. Muszorszky halkan ismét énekelni kezdett. Napjaim, aggódva töltem, Mindenütt bűn, bosszú, gasság... Az eljövendő éveken sűrű a fátyol, s mi féltjük életünk, mely nem ér semmit, nem ér semmit. Iljának oda kellett figyelnie. Ez gyönyörű mondta őszinte elragadtatással. Mi ez, Magyesz Petrovics? Az én hovans csinámban énekli, golocin herceg, mondta büszkén. És az egész opera szövegét is én írtam, de hiszen ezt tudja. Persze, persze, Vladimir Vaszéljevics erről még akkoriban beszámolt nekem, sőt, ön is beszélt erről nem sokkal hazatérésem után, 76. júliusában, amikor Vladimir Vasilyevicséknél együtt vacsoráztunk. Nem emlékszik? De emlékszem, szép este volt. Bár a szokásos vita Vladimir Vasilyevicsel akkor sem maradt el. Igen, és én a mai napig nem értem, min is vitatkoztak annyira, amikor valójában mind a ketten ugyanazt védték. Ó, ez gyakran előfordul velünk... De én ezért nem tudtam soha neheztelni Vladimir Vasiljevicsre, hiszen mindig jót akar. Akkor este ő a realista kifejezést erőltette. Én meg az életszerű szót védtem. Persze annyiban mégis nekem volt és van igazam, hogy azt mondani, realista dallam vagy realista dallam, ez képtelenül hangzik. Ezért használtam én az életszerű dallam kifejezést, és meg is magyaráztam, mit értek ezen. Emlékszik? Tegnap már mondtam, és nem dicsekvésből, mennyit tanulmányoztam az emberi beszéd lejtését. Ezen keresztül jutottam el ahhoz, amit én életszerű dallamnak nevezek. Aminek első számú következménye, hogy szemben áll a klasszikus dallammal. Azt hiszem, hogy e tagadáson túl más meghatározásra is jutott. Vetette közbe Ilja, miközben egyelőre még elégedett volt ezzel a negyedik kárnyalattal. Nem fejtené ki ezt bővebben. Akkor a vita hevében Vladimir Vasiljevics szokása szerint önt jóformán szóhoz sem hagyta jutni. Boldogan! Muszorszki élénk mozdulatokkal kísérte szavait, Élját azonban ez most nem zavarta. A beszéd, és csak a beszéd tanulmányozásán keresztül el lehet jutni addig a dallamig, amit a természetes emberi beszéd megkíván. Tehát valójában a recitatívó dallamosításáról van szó. Más kérdés, és ezzel nem ellenkezik, hogy a drámai mozgásokkal el lehet jutni az indulat kifejezéséig. Persze ez ugyanaz. Nos, ezt nevezem én életszerű, vagy ha úgy tetszik, értelmet hordozó, vagy akár valóságszerű dallamnak. Láthatja, ez az utolsó meghatározás mennyire közelesik már a Vladimir Vasiljevics által erőltetett szóhoz. Ezen az úton kell elérni, hogy a szereplőim olyan dallamokat énekeljenek, amelyek mindenki számára érthetők. Jóság nélkül állíthatom, hogy ezt... Méghez vittem. És ez nagy vívmánya a művészetnek. Egyetért velem, kedves barátom. Természetesen. És folytassa. Nagy érdeklődéssel hallgatom. És ez az az út, ahogyan az életszerű dallamra, vagy ha idegen szavakkal jobban tetszik, a melodikus recitatívóra rátaláltam. Valójában csak következménye annak a művészi hitnek, amit kezdettől fogva sejtettem. Azután egészen világosan éreztem. Az emberrel mindig csak az emberekkel foglalkozni. Tágos, gazdag világ lesz a művészet, ha az embert tartja céljának. Szokatlan, soha nem sejtett fel bukkan pedig nem erőltetés árán, hanem csak úgy, mintha véletlenül történnék. Persze szó sincs véletlenről, ha nem éppen ennek a céltudatos munkának a következménye ez. De erről talán nem kell bővebben magyaráznom önnek. Érti ezt jól, rudas Uram. hiszen maga se csinálja másként, ha jól sejtem. Ilja nevetett. Ha ennyire bízik benne, hogy ezt megértem, sőt, ahogy mondja, én is így csinálom... Akkor mégis megkérdezem, miért volt olyan rossz véleményjel, tudja? Tavaly előtt az én Szofia cárnőmről. Nem hoztam volna szóba, ha ön nem említi. De ha azzal gyanúsított tegnap, hogy én megsértődtem az önkritikáján, akkor talán nem olyan biztos a véleményében. Vagy legalábbis úgy véli, jogosan érzem magam megbántva. Nos... Ha nem kellemetlen önnek. Tud erre válaszolni? Muszorszki újaival a hajába túrt. Hát, valójában tényleg nem vagyok olyan biztos a véleményemben, mint akkor voltam. Vagy mégis. Élt bennem egy elképzelés, és az más volt, mint amit azon a vásznol láttam. Ragaszkodik hozzá, hogy beszéljünk erről. Félek, újra csak megbántom. Ígérem, hogy nem bánt meg, a véleménye pedig nagyon érdekel. Hiszen én csak Lágyimir Vasiljevic szavaiból értesültem arról, hogy ön mit írt neki a képről. Így, élő szóval, mégiscsak más. Nem tartom magam tévedhetetlennek. Úgy érzem, halálom órájáig képes leszek mások okos szavaiból tanulni. Muszorszki nagyot lélegzett. Nos, de ígérje meg, hogy nem haragszik. Ígérem. Az bosszantott a képen, már megbocsásson, hogy ilyen őszintén kimondom, hogy úgy éreztem, hogy nem tanulmányozta eléggé Sofiát a kortársaknál, mielőtt hozzáfogott volna. Lehet, hogy én túzásba vittem a Borisnál is, és még inkább a hovans hogy tucatnyi könyvet olvastam el azokról a korokról, még mielőtt egy sort leírtam volna. Sőt, még mielőtt elképzeltem volna, mit is akarok. A Hovans-csina szövegének megírása előtt például összeállítottam egy füzetet, és kineveztem a népi zenedráma anyaggyűjteményének. A címlapon feltüntettem a forrásokat, szám szerint kilencet. Húztam az adatokban. A fejem, mint a bogrács, csak úgy raktam bele a tudományt. Zseljabuszki, Kreskin, Matvejev, Medvegyev. Azután Szczabálszki, Szemewski, meg Csihonrarov, sőt, Avakum is. És látja? Bár az én hovancs csinámban meg sem jelenik, Szofia. Csak a levelét olvassak, Golicin. Mégis végigráktam magam illő gondossággal Szczabálszki művén. Hogy az a néhány sor, amelyet Sofia írt, helyesebben írhatott volna Golicinnek, hogy az olyan legyen, hogy... <köhö> Egyre hevesebben beszélt, kifulladt, köhögni kezdett. Az ég szerelmére, aggódott Ilja. Inkább hagyjuk az egészet. Már értem, mire gondol. Ne izgassa fel magát, drága Mogyesz Petrovics. Igazán nem érdemes. Muszorszki liegett. Nem, nem, nem izgatom fel magam, csak, csak el akarom magyarázni. Azt magyarázom, hogy az a néhány sor nem is olyan lényegesek az egész cselekmény szempontjából, csak inkább Galicin jellemére vetnek fényt, illetve persze azok a szavak jellemzik Galicint, amiket Szofia levelének hatására mond. Nagyot sóhajtott és elhallgatott. Mondtam, hogy ne izgassa fel magát, drága Magyest Petrovics. Nagyon sajnálom, hogy szóba hoztam ezt az igazán lényegtelen dolgot. Muszorszki gonyorosan nézett Iljára. Az a szép, amikor valaki éppen azzal tapintatlan, hogy túlzottan tapintatos akar lenni. Megfogtam, Rudasuram. Tehát az én véleményem az önképéről igazán lényegtelen dolog. Iljá zavartan védekezett. Ha így csőri csavarja, amit mondok, nem tudom, mit felhelyek. De gondolja, hogy szóba hoztam volna, ha nem tartom fontosnak. Csak féltem önt, hogy felizgatja magát. Aggódom. Moszarszkij legyintett. Akkor várja meg, amíg kiszuszogom magam. Összeszedem a gondolataim. És akkor Angard. Nem ebben állapottunk meg tegnap? Elia nagyon dühös volt magára, amiért ezt a témát szóba hozta. Igaz, hogy akkor fájt neki Muszorszkij véleménye, legalábbis az, ami Vladimir Vasilyevics levelén keresztül eljutott hozzá. Valójában azonban azért terelte erre a beszélgetést, hogy elég hosszú ideig nyugodtan dolgozhasson a haj árnyalatán. Muszorszkij egy darabig mélyeket lélegezve behuny szemmel ült. Nos, törte meg végül a csendet. Hol is hagytam abba? Sofia a levelének sorainál, és hogy hogyan jellemzik Golicint azok a szabai, amelyeket erre válaszol. Igen, ez az. Tehát először is tudtam, hogy milyen mondatokra van szükségem Golicin jellemzéséhez. Galicina a hatalom embere. Ugyanúgy a cári trón jár az eszében, akár csak az Ostoba Hovánszkijnak. Miért Ostoba Hovánszkij? kérdezte meglepetve Illia. Akkor társai nevezték így, talán nem egészen alaptalanul. De nekem az a véleményem, hogy az öreg Hovánszkij, mert őt illették az Ostoba jelzővel, sokkal ravaszabb egyéniség volt. Na, mindegy, nem erről akarok beszélni. De látja, rudas uram, ennyire jól kell ismerni a kort, hogy az ember száján akaratlanul is az a jelző csúszson ki, amit a kortársak akasztottak Iván Hovánszkéra. Elismerem, igaza van, a írjá. Tehát Golicin a hatalmat akarja. Egykor Szofia szeretője volt, azóta azonban rájött, hogy a cári trónhoz nem vezet arra út. Arra jó tehát, Szofia, aki még mindig szereti, sőt segítséget remél tőle, hogy Golicin megtudja, mi is történik a felső termekben, ahol ő valójában soha nem volt olyan otthonos. De ha szerelemről már hallani sem akar, ez a lényege Golicin szavainak, amikor a levél olvasása után azt mondja, ami volt, az múljon el végleg, és az asszonycsókja ne gyöngítse a tetrevágyó elmét. Nos, tehát nekem egy olyan levelet kellett megírnom, amire Galicin ezt mondhatja. És amiért, és ez a lényeg, valóban írhatott volna Szófia a hercegnek. Érti már, Rudasuram? Hogy ne? Csak azt árulja el, hogy ezt Petrovics, hogy ebből miért következik az, hogy az én képem rossz? Az én elképzelésemben egy kis, Kövérkés nő élt, aki nem egyszer szabadon élvezte az életet. Legalábbis is sorai mögül ez az alak lépett elő számomra. És a maga képén egy olyan Péterszerű, haragvó természetű, de nem ingerült asszonyt láttam. Nem kövérkés, hanem annyira elhízott asszonyt, hogy a hatalmas méretei mellett a képen úgy látszott, alig maradt hely a nézőknek. Ilja szándéka ellenére kezdte komolyan venni a vitát. Ne feledkezzem meg arról, Mogyaszt Petrovics, hogy az önképzeletének kis, kövérkésnője Péter féltestvére volt. Ami pedig Péter cárt illeti, jól tudjuk, hogy ő nem csak a tettei miatt kapta – Tudom, tudom! – vágott a szabába Muszorszki. – De akkor sem kellett volna ekkorának festenie – és még valamit. Hogyha Sofiát úgy látnám azon a képen, amint hálószobájából belép a cellába, meglátja öcse szörnyűségeit, és mint nőstény tigris ugrik az ablakhoz, megfordul, szemeit összehúzza egészen az ornyergéig, mereven néz és maga is szinte megdermed, acélosan összeszorított öklökkel. Ilja nevetett. Amit ön mond, az majdnem az én képem, csak nem ökölbe szorított, hanem karba tett kezekkel. De én mást akartam, és ha jól emlékszik a képre, ezt is meg fogja érteni. Az én Szofjámnak, illetve Sofia Alexeyevna nagyhercegnő életének az egy másik pillanata, amit megpróbáltam megfesteni. Nem a nőstény tigris ugrása utáni pillanat, Bármilyen nagyszerű az ön hasonlata, ami pedig a Péter -szerűséget illeti. Én minden erőmmel azon voltam, hogy Sofia a lehető legjobban hasonlítson féltestvérére. Tehát, amit ön vádként szögez nekem, az dicséret. Akkor hát mit akart ezzel a képpel, rudas uram? elhúzta a száját. Azt a legkevésbé sem, amit öntől és mindenki mástól kaptam, az egyetlen krámszkoit kivéve. Önök úgy estek nekem, nem volt igazunk? Éli eletette az ecsetet és hátradőlt. Azt hiszem, ezt a két fajta igazságot nem lehet összebékíteni. Higgy el, én is komoly előtanulmányokat végeztem. Sok könyvet végigbújtam. Még régészettel is foglalkoztam és magától Vladimir Vasilyevics-től kértem tanácsot a ruhákat a berendezést illetően. Éppen ezért döbbentett meg annyira, amiket erről a képemről Vladimir Vasilyevics írt, méghozzá nem nekem, hanem a legnagyobb nyilvánosság számára. Olyanokat, hogy nincs történelmi érzékem és képzelőerőm, amely arra képesített volna, hogy a saját koromon kívül más korokat is fel tudjak dolgozni, hogy ezért a Szofia mesterkélt, erőltetett és fellengzős lett. Hogy hiányzik belőle a tragikus érzések kifejezése, amelyeknek át kellett hatniuk Szofiát abban a rettenetes percben, amikor meghiúsult valamennyi nagyszabású terve, és amikor cellájából megpillantott a szövetségesei a felakasztott sztrelicek hulláit. Szó szerint idéztem. Mert annyira megbántottak ezek a mondatok, hogy amíg viaskodtam velük, a maga igazságát védve, kitörölhetetlenül belém vésődtek. ön mit szólt volna, ha ilyesmiket olvas Vladimir Vasziljevic tollából, például a kapcsolatban. Nem tudom, mert számomra egyszerűen elképzelhetetlen, hogy Vladimir Vasziljevics ilyen véleményel lett volna az operámról. Nos, nekem is elképzelhetetlen volt, hogy ennyire ne értse meg, mit akartam a Szafja cárnővel, és itt kétszeresen fájt. Hiszen még azt is hozzátette Vladimir Baszilyevich, és ez már nem az általam választott elképzelés, hanem művészi tehetségem semmi bevevése. Hogy Szafja arca maskszerű, torz kifejezése és testtartása, Életképszerűen mesterkélt. Én azt hiszem, szólt közben Muszorskij, hogy itt a mi drága Vladimir Vasiljevicünk egy kissé elvetette a súlykot. Ezzel a véleményével én nem is tudok egyetérteni. De, rudas uram, meg. Az a szofia, amit az önképén látni, ahogy már mondtam, Legfeljebb haragvó természetű, de nem ingerült. Ingerült? Dobta vissza a szót Ilya, most már teljesen belevetve magát a vitába. Nagyon örülök, hogy nem látja ingerültnek az én szerencsétlen hősnőmet. Mert ahhoz a bonyolult és szörnyű érzéshez, ami abban a pillanatban ezt a kivételes tehetségű asszonyt elfogta, gyenge és gyatra az ingerült kifejezés. Nem gondolja, kedves barátom. Muszarszki hallgatott, de Illya nem is várt választ tőle. Szenvedélyes hangon folytatta. Ezen gondolkoztam a legtöbbet, és úgy érzem, pontosan megtaláltam rá a helyes választ. Ezért védem ezt a képemet, nem hiúságból. Ön említette azt, hogy a szemeit összehúzza. Persze, helyesebben tette volna, ha szemöldökeit mond, de ez mellékes. Azután, hogy mereven néz, és maga is szinte megdermed. Nos, ez ott van a képen. Ezt értette félre Vladimir Vasiljevics, amikor Szofia maskszerű arcáról beszélt. De mi van mögötte? Erre feleljen nekem Magyar Petrovich. Moszarszki bágyat tekintettel nézte írját, aki ha nem lovalja bele ennyire magát a vitába, Észrevehette volna, hogy már alig képes követni szavait, vagy valami más jár az eszében. Élia tovább beszélt. Sofia nem volt a asszony, ezt mindannyian jól tudjuk. Éppen ezért az adott pillanatban nem lehetett csak ingerült, vagy akár csupán dühös. Maga Vladimir Vasziljevics is kimondta bírálatában az igazság felét, amikor azt írta, abban a rettenetes percben, amikor meghiúsult valamennyi nagyszabású terve. Sofia Alexejevna. mint az okos emberek általában, egy ilyen pillanatban nem a jelenendő öng. Addig tervei alapján bizakodva szemlélte a jövőt. Mondjuk ki bátran, ne szégyeljük, legalább akkora uralkodó kívánt lenni, mint amilyen az öccse lett. Ezért ebben a valóban rettenetes pillanatban Ismét csak a jövőt látja. Félelmet érez és iszonyatot, mert ismeri Pétert, és ezért pontosan tudja, mi lesz a sorsa az állított hatalom helyett. De éppen azért, mert tudja, hogy most dühöngést, vagy azok, akik alábecsülték, összeomlást várnak tőle, megmutatja, hogy csak azért is tartja magát. Nem lesz dükitörés, sem összeomlás, ezért nem szorítja ökölbe a kezét, hanem fonja össze a karjait. Az iszonyaton, a félelmen méltósággal akar uralkodni. Senki ne vihesse hírül azoknak, akik nincsenek jelem, hogy Sofia Alexejevna dühöngött, vagy az asztalra borulva zakogott mint akármelyik közönséges asszony. Muszarszky lehunyt szemmel hallgatott, és Ilya nem kívánta már sem az elismerést, sem a vita folytatását. Megmondta. Bár inkább Vladimir Vasiljevicsnek merte volna így megmondani, gondolta, és ezzel az indulat kiszállt belőle. Magad kavartad a vihart, éget benne a szemrehányás, és egy beteget fárasztottál vele. Jobb, ha csendesen tovább festesz, hiszen ez a te dolgod. A haj sötét foltja egy remek vált el a homlok vörös téglalapjától, melyről Ilya tudta, át kell fednie jó adag fehérrel, hogy megkapja azt a viaszos csillogást, ami így a dúsan ráeső napfényben a legjelentősebb, központi terület lesz a kézképen. De egyelőre továbbra is a hajjal foglalkozott. A halántékok mellett majdnem a gallér kraplak birodalmáig merészked velcsetjével. Muszharszki még akkor sem nyitotta ki szemét, amikor anyacska a reggelit tálcán hozva, kilépett a paravánok mögül. Ja, Istenem! ijedezett, megpillantva Mogyasz Petrovicsot mi baja van, galambocskám? Rosszul érzi magát, fáradt! ellenséges pillantást küldött írja felé Nincs semmi bajom, anyacska! Muszharszki hunyorokba nézte a lányt. Csak pihentettem egy kicsit a szemem. Néha úgy érzem, sok ez a fény. Akkor húzzuk be a függönyt. Anyacska már ugrott is, a tálcát az ablak előtti asztalra téve. Nem, nem, tiltakozott Muszorszki. Hagyja, Anyacska. meg sem kell kérdezni. Tudom, hogy Ilja Jefimovicsnak szüksége van erre a fényre. Iljá némán dolgozott tovább. A lelkifurdalás egyre jobban gyötörte, hogy mégis az ő szenvedélyes kirohanása fárasztotta ki a beteget. Adja ide a teát, drága anyecska. Igyekszem jó lenni, azonnal megiszom. Anyecska durcás arccal fordított hátat Iljának, szándékosan úgy nyújtva a teáscsészét Muszorszkijnak, hogy eltakarja a festő elől. Ilián most már határozottan érezte az anyacskából áradó ellenszembet, de úgy döntött, jobb, ha úgy tesz, mintha semmit sem benne észre. Dolgoznia kell, és a haj umbrával való sötétítéséhez ezekben a percekben nem volt szükséges, hogy lássa modelljét. Muszorszki az orrán át nagyokat szuszogva itta ki a teát, azután a kétszer sültet kérte. Egyelőre csak az egyiket. Tiltakozott, amikor látta, hogy anyecska mind a kettőt a kezében tartja. A másikat hagyja ott a tálcán, majd élje Jefimovics, ideadja nekem, ha kérem. Anyecskán látszott, hogy ellentmondani mondani készül, azután mégis némán átment a szobán, és leült az ágy melletti székre. Merev derékkal, szorosan összezárt szájjal figyelte a két férfit. Mogyes Petrovics, tegnap előtt reggel nem volt ilyen fáradt. Lehet, hogy fontos dolog ez a festés, és az is valószínű, hogy kedves betegét nem veszi túlságosan igénybe a karosszékben ülés. Ányecskának mégsem tetszett Mogyesz Petrovics viselkedése. Éppen ezért itt marad, határozta el, amíg a doktor vagy valaki más ki nem hívja. Ilja ecsetet cserélt. A kraplak élénksége a modellen is és a vásznon is azt kívánta, hogy sürgősen rögzítse ennek az erős színnek a reflexeit. Ott, ahol a legszembetűnőbb. Az arc szakáltalan alsó részén, a füleken és az orron. tett a kraplakhoz és fehéret. Muszorszkij bal fülét csak egyetlen, alig észrevehető foltocskával kellett jeleznie a haj között. A másikat ki kellett dolgoznia, és még fehéret keverni a szükséges árnyalathoz. Az ornyerek fehér sápadtsága átmenet nélkül váltott vörösbe. a fehérrel alig tompítva rakta ide a kraplakot, majd ugyanezzel a színnel erősítette meg az ajkak vonalát. Ezután ismét másik ecsetért nyúlt, és a paletta szélén lévő kevés okkersárgához bőven nyomott fehéret. Végre majd csak most. A homlok világosabb átételével jut el újra ugyanoda, ahonnan elindult. És amiért ezt az egész kerülőt tette? A haj és a homlok kontrasztjához. Jó darabig hallgattak. Ilia még mindig a saját kitörésén füstölgött. Hiába érezte, hogy igaza van. Nem lett volna szabad egy betegembert így lehengerelni a véleményével. Ha így folytatja, ugyanúgy fog vitatkozni, mint Vladimir Vasiljevic, akinek az a szokása, hogy meg sem hallgatja ellenfelét, egyre hangosabban kiabálja a saját érveit. Vladimir Vasiljevic mindig a lelkeméjéig meg volt győződve a maga igazáról, és soha semmiféle ellenfele nem ingathatta meg ebben a hitében. Ugyanakkor... Ezt Iliának is el kellett ismernie, soha nem őrzött haragot egy-egy vita után. Igaz, gondolta Iliá, nem volt olyan vita, amelyből Vladimir Vasiljevics vesztesként került volna ki. Ha itt lenne, már régen porrá zúzta volna Iliá valamennyi érvét, amit a szofja mellett felsorakoztatott. Muszarszki lenyelte az utolsó falat kétszer sültet, azután a torkát köszörülte. Bármit mond, határozta el Ilja, nem fogok vitatkozni vele. Meggyőzött, kezdte Muszarszki. Meggyőzött Ilja Jefimovics. Bár engedje meg, hogy szerény utóvét csatározásként annyit leszögezzek, amit elmondott, az a képen. Mármint, Sofia arcán nem ilyen egyértelmű. De nem akarom újra kezdeni a vitát, annál is inkább, mert érzem, egy véleményen vagyunk a történelmi korok megjelenítését illetően. Ilja, önmagának tett fogadalmához híven, nem válaszolt arra a mondatra, ami valójában azt jelentette, hogy Muszharszki egyetlen érvét sem fogadta el. Ha nem látszik Sofia arcán, ha nem ezt veszi észre rajta Mogyesz Petrovics vagy Staszob, akkor minek beszélni róla? Az a lényeg, folytatta Muszorszki, hogy a művészi eszményt annak a kornak a szellemében kell testbe öltöztetni, amelyet a művész kiválasztott. Éljen nem bírta megállni, hogy visszanevágjon. Nem önmagáért, hanem Szopjáért. És nem ennek a nagyszerű embernek, aki gyermeki rajongással csüggött mindig Stasovon, hanem a távol levő Vladimir Vasilyevicsnek. Ha ez így igaz, akkor kérem, nevezze meg, melyik Péter által behívott olasz festő stílusában lett volna szabad megfestenem ezt a jelenetet? Muszorszky bágyattan ingatta a fejét. Az az érzésem, hogy ön sértettségében szándékosan félreért. Nem ezt akartam mondani. Akkor talán messzebbről kezdem, hogy ne legyen oka és lehetősége félremagyarázni szavaimat. Azt hiszem, abban egyetértünk, hiszen mindketten így tettük és tesszük a jövőben is, hogy először is sokat olvasni, elmélyedni minden titokban, elmerülni és elgondolni, nem egyszer, nem kétszer, de százszor is. Csak így lehet belőle valami, igaz? Igen, de ezt már mind a ketten elmondtuk. Így van, de itt jön a neheze. Abban tehát egyetértünk, hogy így kell bánni a történelmi drámával, vagy az önmestersége esetében a történelmi tárgyú képpel, ami a szofját tekintve természetesen éppen olyan dráma, mint az én haváns csinám. De vajon így, pusztán az említett módon dolgozva, meg is születhetik már a történelmi dráma? Iliá tanácstalanul szűrte a szavakat a foga között. Nem tudom, ezen így nem gondolkoztam. Én egy egyszerű festő vagyok, aki igyekszik becsületesen, ismétlem, becsületesen, becsülettel dolgozni. Nem tudom, mi többet tehetnék. Gondolkozzon, drága Ilya Jefimovics! Gondolkozzon, ahogyan én! Sokat, és sokszor semmi kiutat sem remélve. Korszínka fúgákat ír, és mindannyiunk között a legragyogóbb hangszerel. Lehet, hogy az én gondolkozásom nem termékeny, de nem tudok kibújni a bőrömből, nem tudok megváltozni. Ha valami belefészkeli magát a koponyámba, azt végig kell gondolnom, még ha keserves is, még ha eredménytelen is. Bár ez utóbbit nem hiszem. Gondoltam -e már arra, hogy az emberek fejlődnek, és ennek következtében fejlődik az emberi társadalom is. Azt hiszem, ilyen általános formában ez minden egészséges gondolkodású művésznek az eszébe jutott már. Muszorszki a győztes magabiztosságával bólintott. Így van, de ennél tovább kell lépni. Ha nem akarunk ennél a kedvesem, teljesen eredmény hiányvaló megállapításnál megrekedni. Mert az a lényeg, ami ebből következik. Az hogy a bizonyos fejlődési fokra jutott ember és az ugyancsak bizonyos fejlődési fokra jutott társadalom igényei összeolvadnak abban a harmóniában, amelyet keresünk. Szünetet tartott, mint a tanár az okfejtés legfontosabb következtetésének kimondása előtt. Csak a legtöbben arról feledkeznek meg, hogy ezt a harmóniát nem adják ingyen az út a keresett harmónia felé elkeseredett küzdelem, ami minden tekintetben megnyilatkozik. Ismét elhallgatott. Azután más hangon folytatta. Ezért van az, hogy aki maga nem foglalkozik alkotással, soha nem gondol arra, hogy a kor a jelen művésze számára saját, személyes művészi feladatának eszménye felé való törekvés csak a fele. Sőt, csak egy kisebb hányada a művészi alkotás értelmében vett munkának. Ez a törekvés, bár nélkülözhetetlen, csupán szükséges eszköze saját tájékozódásának. És ez a művésznél, az alkotónál ugyanolyan önkéntelen ösztön, mint az önfenntartás ösztöne. Ez a hányad, illetve a törekvésnek ez a része azonban nem elégítheti ki az igazi művész nyugtalan, kereső szellemét. Bár azt elismerem, hogy az alkotás már ezen az alapon is biztos talajon folyhat. A nagyobbik, még ehhez nélkülözhetetlen hányad az, amit a legelején mondtam. Hogy a művészi eszményt annak a kornak a szellemében kell testbe öltöztetni, amelyet kiválasztottunk. Nem körbenjárás ez? Kételkedett Ilja. Nem. Mert ebből következik, illetve a két hányad összetevőjének eredménye az, hogy a művész feladata megértetni a társadalommal a témául választott történelmi eseményt, mégpedig könnyen, erőltetés nélkül. Nem könnyebb ezt így kimondani, mint megtenni kockáztatta meg az ellenvetést Ilia. A hogyant nem látom, Magyesz Petrovics. A lelkesül művetárgyáért, mert lelkesülnie kell érte, és mindezt a szeretet hatalmával kell elérnie, mint ahogy egy bálványozott nő teszi. bocsássom meg, Magyesz Petrovics, bizonyosan én vagyok a hibás, hogy ezt nem értem elég világosan, Ugyanakkor alkutásai a bizonyítékok, hogy ön érti. Ezt tette műveiben, amelyeknek tudja, feltétlen tisztelője vagyok. Így el, én lennék a legboldogabb, ha magamévá tudnám tenni, ha megérteném. Még valamit, szólt közben Muszorszki. Ez már valamivel gyakorlatiasabb tanács, így közelebb állhat az ön egyszerű festő lelkéhez, ahogyan az előbb mondta. Egy kor szellemének művészi feltárása azt követeli, hogy a művész lehetőleg kevéssé utaljon a saját társadalmának beszédmodorára, kifejezési módjaira. Hogyan ezt hogyan tudja lefordítani a saját mestersége a festészet nyelvére, azt nem tudom megmondani. De nem tartom lehetetlen vállalkozásnak. A lényeg, ha minél őszintébben és tisztábban igaz, és nem csak látszólagos a történelmi kép. Annál könnyebben és teljesebben fogja fel, és lelkesül érte a társadalom. Ilja bólintott. Ezt értem, de csak arra kérem, folytatta Muszorszki, figyelmen kívül hagyva Ilja közbeszólását, hogy ezt, amit most elmondtam, ne próbálja utólag alkalmazni sem a Szofia igazolására, sem annak cáfolására, amit Vladimir Vasiljevics vagy én mondtam arról a képről, mert akkor valóban körben járunk, ahogy az előbb engem ezzel vádolt. Rendben van, válaszolt Ilja. Valóban nincs értelme egy készképen utólag ennyit rágódni, és azt hiszem megértettem a gondolatait, most legalábbis így érzem. Az én szememmel nézni, és megfesteni egy adott kor lehető leghűségesebb felidézését. Erre gondolt? Igen, így is lehet mondani. A lényegen ez nem változtat. És ami legfontosabb, nem csak ismerni, megismerni, de szeretni is azt, amit megjeleníteni kívánunk. A szeretet és a lelkesedés. Ezek nélkül akár hozzá se fogjon. Ilia nem válaszolt. A homlok megvilágításának árnyalása újra lefoglalta. Igen, azt hiszem ez a lényeg, ami a történelmi korok megjelenítését illeti, folytatta Muszorszkyi. Mert ebből következik az, hogy némelyek, mivel nem tudnak szilárdan történelmi alapra helyezkedni, arról vitatkoznak, hogy a mű szimpadias-e vagy sem, és közben elfelejtik, hogy a tucat mű is lehet szimpadias olyan értelemben, hogy külsőleg felületesen hatáskeltő. Viszont az olyan dráma, amelyet a költő mélyen átgondolt, átérzett, mely nem kacérkodik a külsőségekkel, nem merül ki a külsőségekben, Önmagában hordja a szimpatt törvényszerűségeit, mert őszinte elmélyült alkotás eredménye. És ez a nézőben, ha csak egy kevéssé is fogékony, feltétlenül visszhangot kelt. Elégedetten felnevetett. <gül> Látja, rudas uram, végül is ilyen egyszerű az egész. Egyetlen szóba belefér. Őszinteség. És mert a művész szükségszerűen nem futhat ki a külső világból, ha csak nem hibban elméjű, még a szubjektív alkotás árnyalataiban is visszatükröződnek a külső világ benyomásai. Csak hazudni nem szabad. Mondj igazat! Fészkelődni kezdett a karusszékben. Hátradőlt. Ilja hagyta. Mert a bőven áradó napsugárban ettől a mozdulattól a fények nem változtak meg a homlokán. Persze, ugyanakkor, amilyen egyszerű dolog ez, olyan nehéz megtenni, végrehajtani. Mert a művész nem tűr előre megalkotott formákat. Az élet nagyon sokoldalú, és eléggé szeszélyes is. Csábító feladat. De nagyon ritkán sikerül, hogy valami életből vett jelenséget vagy típust a hozzáillő, de még művész által eddig meg nem alkotott formában teremtsünk meg. Ismét nevetett, két karját a válláig emelte. Itt az öreg dada már nem segít lábra állni, nem mondja, hogy áll a baba áll. Nem, nem, a művésznek magának kell lábra állnia, magát kell bíztatnia. De éppen ez az, ami engem a legjobban ösztönöz a munkában. Az élet végtelen gazdagsága, mindig új zenei munkára, szélesebb munkálkodásra hív. Tovább, mindig, tovább a jó úton. Még nagyobb lendülettel a mérhetetlen művészetben. Új partok felé. Ilja a fehér és kevés okkársága keverékével egyre nagyobb biztonsággal kezdte a homlok fényfelé eső oldalát világosítani. Tudta már, hogy lesz két pont az egyik Muszharsky jobb szemöldöke fölött, a másik valamivel jobbra és még fejebb, ahol a homlok fehérsége majdnem azonos lesz a háttérrel, persze más árnyalatban. A haj ettől még sötétebbé válik. De az ördög vigye az őszálakat és Rimszki tegnap előtti megjegyzését. Hogy ezt Petrovics még lábadozó állapotában is iridlése méltóan fiatal, és őjában nem csak az a remény erősödött, hogy ez a nagyszerű ember előbb-utóbb mégiscsak talprál, hanem az is, hogy az ősszállak hiányával Rimski en túl Vladimir Vasziljevicet is bosszanthatja. Vajon szóvá -e tenni? Különösen majd Muszorszki jelenlétében. Tegnap délután, amikor találkoztak, Vladimir Vasiljevics legalább tízszer a lelkére kötötte, hogy tapintatta és szeretettel bánjon Magyesz Petrovicsal. Nos, majd kiderül, hogy ő maga megfogadja ezt az annyit hangoztatott intelmet. Muszorszki leeresztette a karját, és zavart pillantást vetett Illjára. Attól félek, már megint sokat beszéltem, és nem hagytam szóhoz jutni önt. Pedig biztos van megjegyzése azokhoz, amiket mondtam. Csak annyi, hogy teljesen egyetértek önnel, válaszolta írja. Hallgatott egy ideig, azután nem tudta megállni, hogy hozzá ne fűzze. És éppen ezért még kevésbé értem hogy miért verték el rajtam úgy a port a Sofia cárnővel kapcsolatban. Ne bánkódjon már ezen drága Ilya Jefimovics. és különben is. Ha még emlékszik, arra kértem, hogy ezt, amit elmondtam, ne próbálja utólagos igazolásként felhasználni a Szofia védelmére. Igaz? Megígértem. Inkább arról meséljen. Mi is az az új... Nagy terv, ami most foglalkoztatja. Vladimir Vasiljevics-től tudom, hogy az ősszel délen járt, végig a dnyeperen. Hát újnak valójában nem mondható, mert az első ceruza vázlatot még harmad éve nyáron Abramcevóban csináltam, és azóta, ha az idő engedi... Persze, tudja hogy ez Petrovics, hogy van ez. Minden idő kevés, ha az ember igazán komolyan gondol valamire. És mi ez a gondolat? Valójában inkább azt mondanám, hogy egy pillanat. Egy nagyszerű népnek egy pillanata, ami persze nem akármilyen, mert hiszen a pillanat, illetve az a cselekvés, amit ez a pillanat megörökít majd a képemen, Muszarszky türelmetlenül fújt egyet. Drága barátom, ön néha majdnem olyan bonyolultan képes magát kifejezni, mint Millie, amikor még a mi kis körünk munkálkodása kezdetén véleményt mondott valamelyikünk művéről. Persze a vége azután mindig csak az lett, követelte tőlünk, hogy érjük át hámolba. Az volt abban az időben ugyanis a kedvenc hang, A másik meg a fizzdúr. <gül> Sose felejtem el, amikor először játszottam neki végig a Szent Ivánét, Azt kívánta, hogy az én baszorkányaim fészdurban hódoljanak a sátán előtt. El tudja ezt képzelni, de Millie-jel ilyesmiről soha nem lehetett vitatkozni. Tehát folytassa, drága rudas uram, de ha lehet világosabban. Bizonyára valami cím is motoszkál a fejében a ceruza vázlattal kapcsolatban? ne? Csak előbb szerettem volna magáról a pillanatról, a cselekvésről beszélni, mielőtt a címet megmondom. De így is jó. Tehát? A zaporazsiai kozákok levelet írnak a török szultánnak. Muszorszki döbbenten bámult a festőre. Hogyan mondta? A kozákok. Levelet írnak a szultánnak. Ismerem egy kevéssé a kozákok történetét, de arról nem tudok, hogy levelező viszonyban lettek volna ezek a derék vitézek a török szultánnal. Sőt, már megbocsásson ezt önnek is tudnia kell. Akármilyen nagyszerűen forgatták a kardot, a luttal alig ha illett a kezükbe. Elhallgatott. Gyanakodva pislogott a vásznon dolgozó Iljára. Kinyitotta a száját, azután újra becsukta. Végül mégis kénytelen volt ő megtörni a hallgatást, mert Ilja úgy tett, mintha nem hallotta volna az ellenvetést. <tos> Távol áll tőlem, drága barátom, hogy megbántsa önt! De attól félek, hogy ami ezt a képet illeti, még súlyosabb vitáink lesznek, mint a Sofia esetében. Ott a témával egyetértettem, csak a megoldás nem elégített ki. De ez. ismét elhallgatott, azután kitört. Az Isten szerelmére! Hogyan juthatott az eszébe egy ilyen hajánál fogva előrángatott, soha meg nem történt helyzet? Ez. ez már majdnem olyan ostobaság, mint Korsinka hópelyhecskéje. Ilja még mindig hallgatott. Muszorszki kitörése ellenére szelíd mosolyjal festett tovább. Ön tréfál, Ilja Jefimovics, vagy az előbbi vita után most meg akar lett késztetni. Ezért mondja ezt a képtelenséget. Levelet író kozákok? Mit szól majd ehhez, Vladimir Vasilyevics? A kritikusok süket alvilágát nem is említve. Éliá egészen a haj sötét tövéig merészkedett a majdnem fehérecsettel, azután végre megszólalt. Sokféle tanulságot lehetne abból levonni, hogy lám, milyen veszélyes dolog a nem teljes ismeret birtokában ítélkezni. De akkor esetleg azzal vádolhatna, hogy megint csak másról beszélek. Örömmel megmagyarázom, mire gondoltam. De, mint az előbb ön, Kedves Magyasz Petrovics, én is egy kicsit messzebbről fogom kezdeni. Csak kezdje már, türelmetlenkedett Muszorszki. A kozákoknak, vagy nyugodtan mondhatjuk más szavakkal úgy, hogy ennek a népi lovagrennek a megalapítása előtt őseinket tízezer számra a rapságba a török, és adta el, mint a barmokat. Trapezunt, Stambul vagy más török városok piacain. Ön is tudja, milyen hosszú időn át volt ez így. Azután egyszerre csak ebből az elnyomott, szürke, alázatos parasztömegből bátor fejek, hősök emelkedtek ki, telve elszántsággal és erkölcsi erővel. Elég volt, mondták a törököknek. Letelepszünk itt a dnyeper zohogóinál, és mostantól fogva csak a mi testünkön keresztül juthattok el testvéreinkhez. Gondoljon csak arra, közbe közbevágott. És ön ezt a pillanatot, ami soha nem történt meg úgy, hogy elhatározásukat levélformájában tisztelettel közölték volna a szultánnal, mielőtt a következő török rablóhadat lekaszabolták volna, ön ezt akarja megfesteni. Ilja nevetett. Ennyire ostobának azért ne tartson. Várja meg türelmesen a történet, pontosabban a mondókám végét. Azt is kell tudnia, nos, és ön is legalább olyan jól ismeri Gogor remek művét, a Tarasz Bulbát, mint én, hogy ezek a nép közül támad hősök ugyanúgy védték népük szabadságát saját ukrán hővér uraikkal, a lengyel pánokkal és a tatár portyázókkal szemben is. Mert ezek a volt rabszolgák és jobbágyok inkább választották az állandó hadi életet, mint a szolgaságot. Tudja-e, hogy ez a haderő nem volt akármilyen? Kétszáz évvel ezelőtt a húszezer főt is meghaladta. Ott táboroztak a nyeper zógói alatt, Horticián, ezen a legendás hírű szép Ami A mi bűnünk, korcs utódoké, hogy ezek a legendák foszlanak, feledésbe merülnek. Pedig ördöngős egy nép volt ez, a maguk választotta atamánok alatt. Élje már nem törődött a munkájával. A kezében tartott ecsettel lelkesen hadonászott. Senki a világon nem érezte hát ilyen mélyene szabadságot, testvériséget és egyenlőséget, és azt se feledje el, hogy Zaporozsje fennállása alatt mindig szabad maradt. Senkinek sem vetette magát alá, Hallotta már Szerkó Atamán nevét? Az 1660-as évek elején választották vezérré, és majd két évtized dicsősége után úgy halt meg Grushevkai méhesében, hogy ellenség az ő idejében még a környékét is elkerülte az ő vidékének. Békésen halt meg, öregségében. Nem vesztett csata, ármány vagy merénylet. Elharapta a szót, a vászon fölé hajtotta a fejét, azután rögtön folytatta. Egy szóval úgy halt meg, ahogyan az nem jellemző az uralkodók többségére, ha a történelem egészét nézzük. De nem erről akartam beszélni. Egy szóval szerkó legendás alak volt, és nem ok nélkül. Temetésén ott volt az egész Kozák had. Győzhetetlen hadvezér volt, bölcs, igazságos, és ha kell, ravasz. És levelet írt a török szultánnak, gúnyolódott Muszarszkij. Gondolkozott már rajta, drága rudas uram Hogyan tartja Szerkó a lúd tollat? És vajon miért? És mit írt a szultánnak a győzhetetlen Atamán? Ilja a fejét rázta Nem tud zavarba hozni Mert ez az, amit pontosan tudok Vagyis Valahogy hasonló helyzetben vagyok ezzel Mint amit ön még a reggeli előtt magyarázott nekem Új operájának azzal a részletével kapcsolatban Hogy is mondta? Egy olyan levelet kellett kitalálnia, amit Sofia, ha nem is írt meg valójában, de írhatott volna. És erre azért volt szüksége, hogy Golicint a levél olvasása utáni szavaival jellemezze. A kezében tartott ecsetre bámult, új festéket szedett fel vele a palettáról, azután mégsem nyúlt a vászlóhoz. Itt is nagyon hasonló az eset. Persze, mint festő, az a szerencsém, hogy nem kell egy levelet szóról-szóra megfogalmaznom, ahogy önnek az operában kellett. A szultán tehetetlen dühében nem is egyszer, ezt többen is megírták, követséget menesztett, vagy jó sorsukban bizakodó emberekkel üzenetet küldött a kozákoknak, és mert a távol lévőnek üzenni könnyű, nem csak engedelmességre szólította fel őket, ha nem bizonyára fenyegetőzött is, hogy mi minden történik velük, ha nem hagyják abba a dicsőséges török hadak és a békés hátország zaklatását. Azt hiszem, egyetlen akkor uralkodott szultán sem fűztek különösebb meleg érzelmek a kozákokhoz. Említésük bizonyára dűrohamot váltott ki a minden igazhívők urából. Gondolj el, hogy Szerkó egyedül a legutolsó krími hadjárata alkalmából több mint hat ezer fogott szabadított ki. Ez tehát az egyik levél, viccentett Muszorszki. Igen, átkozódás, fenyegetőzés abban a stílusban, amiben a magas sportának már évszázadok óta, talán már Bizánc Ostroma óta nagy gyakorlata volt. Persze ez a levél annyiból is csupán feltételezett, hogy majdnem biztos, nem a szultán diktága. Sőt, még csak nem is valamelyik jelentős vezére. De az a kétségbe török fő főember, akinek meg kellett írnia... A nagyobb hatás kedvéért természetesen a szultán nevében írta. És az is bizonyos, hogy az én derékkozátjaim nem az első levérre válaszoltak. Ezt hogy érti? Éltek vidámon, szabadon és egyszerűen. Minden csatájukban győztek. Az első követségeket jobb esetben a lovuk hátára kötözve zavarták bele a pusztaságba, a Szecs határán túrra. De valószínűbb, hogy ennél durvább tréfákat is megengedtek maguknak. A győztes minek levelezzen? Jól mondtam, hogy ezt Petrovics, amikor képtelennek tartotta az ötletet, lódtól a kozákok kezébe. Ők fegyverrel adták a választ. De ha ön ezzel egyetért, akkor hogyan jöhet létre az a helyzet, ami ennek a képnek a címe? Eddig még egyetlen érvet sem tudott felhozni az én ellenvetésemmel szemben hátra hátradőlt, és a korterem fehér falát nézte. Egyszer, egy szép augusztus végi délután ismét követség vagy hírhozó érkezett. Átvezették a szigetre, Kicskárnál, ahol a homokos rév van. Ahová a zaporos ma is viszik a paripáikat fürdetni az ilyen nyári időben és már bizonyára addig is, amíg a követ vagy az üzenethozó hozó szerkó eléért, sok tréfát kipróbáltak rajta, és már egy sem volt új, hogy igazi, szívből fakadó, harsogó nevetés kövesse. Valami más kell, gondolták, és mert a hírhozó talán még szerencsétlenebb figura volt, mint az eddigiek, rájöttek, hogy nem ezzel a nyomorultal kell tréfálni. Lehet, hogy magának szerkónak a fejében született meg az ötlet. Az az igazi tréfa. Ha a levélre vagy üzenetre, írásban visz választ a hírozó. Színlelten alázatos, minden mondatában mérget rejtő választ. Hogy aki olvassa, azt persze ők is tudták, hogy a szultához nem jut el ez a levél. De hogy az a török főember, akinek felolvassák, levegő után kapkodva vörösedjék el tehetetlen dühében, mert a gyalázat még nem esett rajta, és el sem tudta képzelni, hogy eshet. Ez az igazi tréfa, mondta Szerkó, és akik körülötte álltak, tárazbulba meg aki a dal szerint nem fél sem tűztől, sem kartól, sem mocsártól, Azután a hatalmas Bakina Kovács, Osztap, Andri és a többi nagyszerű vitéz Azonnal megértették, hogy ez a tréfa jobb minden eddiginél És már a is a közéjük állt szeminaristának, hogy jöjjön, hozza az írószerszámait Egy kecskelábú, durván faragott asztal is kerül valahonnan Szerkó Atamán, okos Átható pillantásával a távolban néz és a szeminarista fölé hajolva diktálni kezd. Akkor hát... Érjad, fiam! Most már értem! Lelkesedett Muszorszki. Nagyszerű! Igen, én is nagyszerűnek találtam ezt a pillanatot, amikor ezeknek a büszke és erős embereknek az az igazi tréfa, hogy választ írnak a szultánnak, aki engedelmességre merte felszólítani őket. Erővel teli vidámság van ebben a pillanatban, amikor a haza védelmében hadat üzennek az ellenségnek. Mert egy ilyen válasz, jól tudják, felér egy hadüzenettel. De ha így is lesz, a győzelembe vetett hittel vállalják az új harcot. Úgy, mint a korábbiakat. Nagyszerű, ismételte Muszorszki. És bocsásson meg nekem, drága Ilja Jefimovic a kételkedésért, a gúnyolódó megjegyzésekért. Most már tökéletesen látom, itt magam előtt ezt a pillanatot. Ó, Istenem, milyen nagyszerű lehetőség a különböző vérmérsékletek az oly végtelenül gazdag és sokféle emberi természet ábrázolására. A vidámság és az egészséges erő összes árnyalata a könnyed mosolytól a dörgő hahotáig. Mert lesz, aki csak mosolyog, visszafogva vidámságát, hiszen úgy gondolja, ezzel tartozik harcosi méltóságának. Még mások... Hirtelen félbeszakította önmagát, zavartan pislogott Illijára. Azután más hangon folytatta. Ha szabad megkérdeznem, tudja, drága barátom, nem szeretnék újra egy olyan vitát kettünk között, mint a Szofiával kapcsolatban... Ugye, ugye Bulba harsányan nevet? Remélem, eltaláltam. Ilja bólintott. Eltalálta. bulba harsányan hahotázik, hátravetett fejjel, fehér kucsmája egész a tarkójára csúszik. Akkor jól van, nyugodott meg Muszorszki. És mondja már rudasuram, hogy áll ezzel a nagyszerű képpel. Ilja elhúzta a száját. Hát, a ceruza vázlat után készítettem róla egy olajvázlatot. Jobban mondva, nem is vázlat az, hanem kidolgozott kép. De elégedetlen vagyok vele. Bármilyen sokat is dolgoztam rajta, nem, csak nem az, amilyet szeretnék. Ne keseredjen el, drága rudas uram, én is hányszor éreztem már ugyanezt. Higgyen nekem! Félretenni, gondolkozni... Újra méricskélni, azután újra belevágni. Sikerülni fog. És nagyon köszönöm, hogy beszélt nekem erről a tervéről, mert ez megerősített abban, amire én készülök. Iliát csodálkozva kapta fel a fejét. Megtisztel ezzel a köszönettel, de nem értem, mire gondol. Azt pedig igazán nem tudhatom, hogy mire készül. Elmondom szép sorjában, mert annyira tett, fellelkesített a kozákjaival, hogy több erőt érzek hozzá, mint valaha. De közben azért dolgozzunk, ha megengedi, szabadkozott Ilya. Én vagyok a hibás, hogy félbehagytuk a munkát, mert meg kellett védenem az én kedves kozákjaimat. Csak arra kérem, hogy ezt üljön egy kis ideig nyugodtan, és nézze, ahogyan megbeszéltük a paraván sarkát. Ígérem, nem tart sokáig. Néhány pillanat az egész. Nem váltott ecsetet, hanem a kevés okkersárgával lágyított fehérhez most még fehéret nyomott a paletta szélén, azután óvatosan nagyon kevés kéket kevert hozzá. Nem kell ennél jobban árnyolni ezt a színt, muszorszki szemhéjai úgyis elég vörösek. Oda is kraplak kerül majd az okkeres alapra, és akkor a szemgolyók fehérségében ez az apró kék árnyalat éppen elegendő. Magyest Petrovics szemének színe nehezen volt meghatározható, de Illyá bízott abban, hogy egy későbbi pillanatban a szürkéhez adagolt zöldel és ugyanezzel a kékkel sikerül eltalálnia. De most a szemgolyók kékes fehérje. Lehetőleg kevés mozdulattal, és közben vigyázni arra a két pontra, amelyek a napfény reflexióját rögzítették a nedvesen csillogó szemgolyón.